Să La microfon este preotul Valeriu aducând programul 2C045 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu care ascultă emisiunea creștină de radio Evanghelia Lumina Vieții. Programele acestea sunt constituite dintr-un de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al noului testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare de o viață întreagă a preotului Nicuriță fiind apoi prelucrate în cadrul emisiunii creștine de radio la care ascultați. Sub forma programe de 30 de minute au ajuns accesibile difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de zi 2C045 se va începe cu prilejul unei meditații asupra versetului 15 din a doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 7. Mai înainte de aceasta însă, Haideți să-l întâlnim din nou pe Sadu Sundar Singh, unul din cei mai mari evangelizatori indigeni ai Indiei. Omul acesta, care a colindat foarte mult în lume, are multe de povestit. Iată una din multele sale istorisiri. Împreună cu un preot anglican, povestește Sadhu Sundar Singh, ne-am dus să vizităm un lepros. Prietenul meu i-a zis, vai, ce nenorocire, îmi pare așa de rău să te văd în o astfel de suferință. Eu însă am rămas foarte surprins când l-am auzit pe lepros spunând următoarele cuvinte. Domnule, dumneavoastră mă compătimiți, dar eu vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru această pace minunată pe care o am în inimă și chiar mulțumesc lui Dumnezeu că sunt un lepros. Eu, spune Sundarsingh, am fost foarte surprins când l-am auzit mulțumind lui Dumnezeu pentru lepra lui, dar el a adăugat. Dacă aș fi fost sănătos, atunci probabil că deveneam un criminal, un hoț sau știu ce altceva, dar prin lepra pe care mi-a trimis-o Dumnezeu, eu am ajuns să cunosc lepra păcatului. Acum nu mai sunt așa de nerăbdător să fiu vindecat de lepra trupului. Pentru că Dumnezeu m-a vindecat de lepra sufletului, acum am găsit pacea și bucuria în Isus Hristos. Apoi Sadu Sândarsim povestește mai departe. Omul acela sărac și plin de lepră avea o pace care nici nu putea fi spusă. Am văzut lacrimile în ochii lui. Nu avea prea multe cuvinte decât limbajul lacrimilor. Acolo se putea vedea o dovadă vie a lui Hristos, care a venit să aducă Evanghelia celor săraci, acelora care recunoșteau că sunt săraci. Curând am început să-mi dau seama că acel preot nu era atât de fericit cât era săracul lepros și mulți alți oameni bogați și sănătoși nu aveau nici pe departe bucuria pe care o avea acest lepros sărac. Da, Iisus Hristos... A venit să aducă Evanghelia pentru cei săraci, nu neapărat săraci în cele pământești, dar săraci în înțelegerea că fericirea adevărată nu se poate găsi decât în el. Și vai, mulți sunt împiedicați să realizeze sărăcia spirituală. Vremurile pe care le trăim acum sunt marcate de o criză economică foarte accentuată. Oricât de puțin ar plăcea această criză economică, Oricât de puțin ne-ar place să recunoaștem, în aceasta este o binecuvântare a lui Dumnezeu. Pentru că ce se întâmplă? Tot având așa multe lucruri din acestea pământești, suntem foarte concentrați cu ele, ținem capul numai în jos să culegem și pe una și pe alta, și neglijăm cea ce mai importantă chemarea noastră de ființe făcute după chipul și asemânarea lui Dumnezeu, neglijându-ne astfel obligațiile pe care le avem de a creaturi față de creatorul nostru. Și atunci Dumnezeu în Marea Lui Bunătate ne ia la o parte piedicire pentru că ajungând să nu mai fim așa de ocupați cu acestea să ridicăm capul în sus și cum e obiceiul românului ridică capul în sus și zice O Doamne Dumnezeule ce să mă mai fac și exact asta așteaptă Dumnezeu să ne îndreptăm către El. Un român tânăr, de aici din apropiere, chiar în zona unde stau, îmi povestea cu mare satisfacție că această criză care l-a lăsat fără serviciu este o mare binecuvântare pentru el. M-am uitat mirat când mi-a spus așa, e adevărat, nu au decât o fetiță, dar mi-a explicat omul. A spus, știi ce? Aveam serviciu foarte bun, câștigam bine și lucram ore așa de multe, veneam numai noapte acasă ca un robot. Acum, pentru că m-au concediat și nu mai am serviciu, pot și o să îmi puțin de nevastă, de copil, știu și eu ce rostam pe lumea asta. Și să știți că asta nu e numai povestea lui, îl cheamă Sorin, nu e numai povestea lui Sorin, ci povestea multor altora care fiind așa de antrenați și angrenați în a câștiga tot mai mult, tot mai mult și au neglijat familiile și au neglijat totalmente aproape mulți dintre ei responsabilitățile, atât de familie, dar mai ales responsabilitățile față de Dumnezeu. Iată deci din ce perspectivă trebuie să privim și criza aceasta economică prin care trecem și care este răspândită aproape pe toată fața pământului, așa după cum bine se cunoaște acest lucru. Doamne Dumnezeule, mulțumim că pe toate căile încerci să ne trezești la adevăr, să ne arăți că suntem făcuți după chipul și asemănarea ta, dar din pricina păcatului în care ne-am născut ne așteaptă o veșnicie întreagă în iad care arde cu foc și cu puceasă. Vrei să ne chem la tine acum să ne oferi mântuirea prin Domnul Iisus Hristos, ca în loc de a merge în iad să putem împărăți cu tine în veșnicia fericită? Binecuvântează-te rugăm ascultarea acestui program de radio cu un duh de trezire asupra fiecăruia dintre noi și să venim de bună voie la tine, să primim darul cel mare pe care ni-l ai dat pe Domnul Iisus Hristos Să căpătăm nașterea din nou prin pocăință, botez și credința în Evanghelie Ca să putem împărăți cu tine pentru toată veșnicia Amin Dacă vrei să moștenești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 pe trecut, cu viața ta ce ai făcut, din tine ce o să rămână, Ești doar un punct de cerârtă. Srupletul e tot ce ai, Oare cui vrei să predai? Maura arcini și balade nu dori scăpa de la moarte. Din cu pe trecut, cu viața ta ce ai făcut. Tine ce-o să rămână, Ești doar un cum de țărână. Sufletul e tot ce mai Oare cui vrei să-l preda. Sufletul e tot ce mai Oare cui vrei să-l predai? Citirea cuvântului lui Dumnezeu de astăzi va începe cu versetul 15 de la 2 Corinteni, capitolul 7, unde Apostolul Pavel stă de vorbă cu Corintenii și le spune El, referindu-se la Tit, are o și mai mare dragoste pentru voi când își aduce aminte de ascultarea voastră a tuturor și de primirea pe care i-ați făcut-o cu frică și cu tremur. Pocăința sinceră nu scade valoarea unui om, ci din potrivă. Cu cât cineva se smerește și își recunoaște păcatul înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor care au fost păgubiți de acest păcat, cu atât se înalță și devine mai frumos, mai neprihenit și mai valoros pentru lucrarea Evangheliei de pe pământ. Pocăința sinceră aduce în viața omului propășire în tot ce-i dumnezeiesc, dar ascunderea fără de regilor stinge tot ce-i frumos și sfânt în om, cum găsim la Proverbe 28, versetul 13. Creștinii din Corint, fiindcă s-au pocăit cu adevărat de toată starea lor rea, în care erau înainte de primirea primei epistole de la Pavel, și fiindcă au ascultat toate îndemnurile de îndreptare din epistolă, au primit cu deosebit respect în mijlocul lor petit ucenicul iubit al Marelui Pavel. Iar Tit, la rândul lui, s-a lipit de ei cu mare dragoste și i-a așezat în locul cel mai decinste în inima lui. El, Tit, spune Apostolul Pavel, are o și mai mare dragoste pentru voi când îți aduce aminte de ascultarea voastră a tuturor și de primirea pe care i-ați făcut-o, cu frică și cu cutremuri. Vedeți, pocăința curățește și desăvârșește în om toate darurile Dumnezești cum sunt credința, dragostea, înțelepciunea, puterea, etc. și îl umple cu nou vânt pe calea mântuirii. Misticul creștin Ava Isaia spune, Precum după o ploaie înbelșugată se curăță aerul, tot astfel după vărsarea lacrimilor se așterne liniștea și seninul, iar întunericul păcatelor dispare. Când pocăința nu este adevărată în viața unuia care zice că este creștin, atunci nici credința lui nu e adevărată, nici dragostea lui Dumnezeu și nicio o virtute nu mai strălucește. Viața creștină este ca o roată cu multe spițe. Când roata se învârtește, toate spițele pornesc deodată. Credința, dragostea, smerenia, evlavia, răbdarea și toate celelalte virtuți, toate celelalte daruri dumnezeiești, Împreună cu pocăința sunt spițele roții vieții celei noi în Hristos. Când roata merge bine, toate spițele merg împreună cu ea. Să ne cercetăm, frații mei, în lumina adevărului lui Dumnezeu cuprins în paginile Sfintei Scripturii. Cum stăm noi cu privire la roata vieții în Hristos? La versetul 16 din 2 Corinteni 7, apostolul Pavel le spune corintenilor, Mă bucur că mă pot încrede în voi în toate privințele. Credința adevărată și pocăința sinceră fac oameni de încredere și de stonici pentru orice lucrare bună. Dumnezeu vrea să facă din noi și săi stâlpi în templul Harului Sfânt pe care să se sprijinească toată greutatea lucrării mântuirii oamenilor. Pe cel ce va birui, spune la Apocalipsa 3 cu 12, îl voi face un stâlp în templul Dumnezeului meu și nu va mai ieși afară din el. Nu orice material poate ajunge stâlp pe care să se sprijinească o casă, ci numai un material vrednic de încredere după ce a fost mai întâi cercetat cu deamănuntul și pus la încercare. Adevărații creștini sunt adevărați oameni de încredere în toate privințele, și pentru Dumnezeu și pentru oameni. Numai cine crede și se încrede cu adevărat în Dumnezeu, și Dumnezeu se încrede în el. Încrederea trebuie să fie din amândouă părțile. Pavel spunea despre sine: Mulțumesc lui Hristos Iisus, Domnul nostru, care m-a întărit că m-a socotit vrednic de încredere și m-a pus în slujba lui. Creștinii din Corint, în urma pocăinței lor sincere, au devenit oameni buni, vrednici de încredere în lucrarea lui Dumnezeu, bucurând inima părintelui lor duhovnicesc, Pavel. Pe ei se putea sprijini în toate privințele templul Harului lui Dumnezeu. Ce stare minunată este pentru un credincios al Domnului Isus! Să fie găsit vrednic de încredere în toate privințele și la această stare trebuie să ajungem toți cei ce am încheiat un legământ cu Domnul. Zice Sfântul Ioan de Aur că Dumnezeu voiește ca fiecare creștin să fie un învățător al lumii, un om de încredere, un aluat, o sare și o lumină pentru alții, așa cum este el. Nu de ajuns numai să vreau să lucrez pe ogorul Domnului, ci trebuie să fiu un lucrător de încredere în toate privințele, ca el să se poată bucura de mine. Cu acestea fiind spuse, iubiți ascultători, am încheiat meditațiile asupra capitolului 7 de la 2 Corinteni. Cu voia lui Dumnezeu și bunăvoința dumneavoastră a acelora care v-ați luat timp să ne ascultați, vom procede acum la, la parcurgerea meditațiilor asupra capitolului 8 de la 2 Corinteni, începând cu versetul 1 în care Apostolul Pavel spune Fraților, voim să vă aducem la cunoștință Harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Nu poate fi slujbă mai frumoasă, mai sfântă și mai necesară din partea unui răscumpărat al Domnului pentru oameni decât să le aducă la cunoștință Harul lui Dumnezeu dat omenirii întregi prin Domnul Isus Hristos. Sfântul Apostol Pavel scria corintenilor Voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Harul lui Dumnezeu este nespus de felurit și nemărginit. El este dat după nevoie atât adunărilor bisericii, adică la fel ca și fiecărui om în parte. Omenirea însă nu cunoaște harul lui Dumnezeu coborât din cer prin cruce și din pricină aceasta se zbate în ghearele păcatului, ale suferințelor de tot felul și ale morții. Cine să-i arate calea spre mântuire? Cine să aducă la cunoștință harul Nu Numai noi, cei care au primit prin credință harul mântuirii, cei care am gustat și am văzut cât de bun este Domnul, cei care de bună voie ne-am hotărât să urmăm Domnului Iisus încheiindu-l legământ cu el într-un cuvânt cei care sunt adevărați creștini. Ei au chemarea și împuternicirea din partea mântuitorului lor să vestească și altora harul mântuirii prin credință, harul în toate laturile lui. Frații mei, prin tot ce facem, prin tot ce vorbim sau cântăm, prin toată ființa noastră să aducem la cunoștință tuturor Harul lui Dumnezeu, arătând prin trăirea noastră cât și prin vorbire că suntem fii ai Harului. Pentru slujba aceasta suntem noi pe pământ și dacă nu ne o împlinim cu credincioșie, cum vor mai ajunge păcătoșii la mântuire sau cei necăjiți la nădejde și bucurie? Este folositor să mărturisim și despre Harul pe care l-am primit noi și despre harul pe care l-au primit alții, ca prin aceasta oamenii să înțeleagă și să primească mai ușor harul întreg al Lui Dumnezeu. Voim să vă aducem la cunoștință harul pe care l-a dat Dumnezeu în bisericile Macedoniei. Este vorba aici despre harul dărniciei, căci într-adevăr dărnicia este un mare har pe care creștinii din Macedonia îl primiseră din partea Domnului și pe care apostolul Pavel căuta să-l aducă la cunoștința creștinilor din Corint, ca și ei să-și deschidă inima și să-l primească. Numai inima care se deschide prin credință poate fi umplută de Dumnezeu cu harul său cel nespus de felurit. Sfântul Kiril al Elusalimului spune așa, fiți gata să primiți harul, iar odată ce l-ați primit nu-l aruncați. Iar un alt sfânt spune, lumina harului, deschide auzul, curăță ochii, înflorește mintea. Dumnezeu îți întinde mâna, dă i și tu pe a ta, spune Sfântul în gură de aur. Dumnezeu vrea deci să aducă la cunoștința tuturor harul său, iar pe noi copiii săi ne-a să facem slujba aceasta. Să nu uităm nicio clipă chemarea noastră.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 adică aceia care l-au primit ca mântuitor al lor personal prin credință, care au fost născuți din nou din sămânță dumnezeiască, în urma nașterii din nou, ei se deosebesc de restul oamenilor, deși încă trupul este tot de carne. Deosebirea aceasta îi face să treacă drept nebuni în fața lumii în care trăiesc. E ceva de neînchipuit să te rogi pentru binele celui ce te bagiocorește, să întorci și obrazul celălalt, Celui care te lovește, să dai și cămașa celui ce vrea să-ți haina. Dar acesta e creștinismul adevărat. El are la temelie dragostea care e mai presus de înțelegerea minții omenești. Între lucrurile neobișnuite din viața creștinilor se numără și cele arătate în versetul de mai sus. Bucurie mare în necazuri și belșug de dărnicie într-o sărăcie lucie. Lucian de Samasota, filozof păgând de la anii 120-200, observa că frățietatea este o virtute caracteristică creștinismului. Scrie el, E de necrezut oamenii acestei religii se ajută în nevoi. Ei nu precupețesc nimic pentru asta. Primul lor dătător de lege i-a învățat că toți sunt frați. Dragii mei, numai Dumnezeu prin Duhul Sfânt poate să facă o asemenea lucrare. În mijlocul multor necazuri prin care au trecut macedonienii, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Iată harul lui Dumnezeu revărsat peste adunările creștine din Macedonia, har pe care Sfântul Apostol Pavel l-a adus la cunoștința creștinilor din Corint și nu numai lor, ci și nouă. În adevăr, Harul lui Dumnezeu se arată mai limpede și mai strălucitor în slăbiciune, adică acolo unde nu mai intervine puterea, înțelepciunea, bunătatea și bogăția omului. Dacă fraților din Macedonia le-ar fi mers bine din partea lumii, dacă ar fi fost bogați în cele pământești, n-ar fi fost ceva neobișnuit să fie bucuroși și darnici. Dar ei, în mijlocul persecuțiilor crude din partea autorităților de atunci, când li s-au confiscat bunurile, rămânând săraci, s-au aprins mai mult în dragoste pentru Domnul Iisus, pentru lucrarea lui și pentru frații care se aflau în lipsuri. E vorba despre frații din Ierusalim care triceau prin mari necazuri și cărora macedonenii le-au pregătit o strângere de daruri. Cu toate necazurile prin care au trecut frații din Macedonia, bucuria lor era peste măsură de mare. Cum e cu putință așa ceva și de unde izvorăște această bucurie? De obicei, văpaia necazurilor închide izvoarele bucuriei. Dar așa cum s-a zis mai sus, aici este taina cea mare din viața creștinilor adevărați. Ei sunt marele semn de întrebare în mijlocul lumii. Cum de-au putut rezista în mijlocul atâtor persecuții de la început și până astăzi? Apostolul Pavel zicea despre sine, Mă bucur și în necazuri. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată izvoarele ascunse ale bucuriei care nu încetează. Mai întâi Dumnezeu mângâie pe cei smeriți și primește pe cei împovărați. După aceea Dumnezeu descopere în necaz puterea harului său, păstrează credința, o curățește și o lămurește ca aurul prin foc. În sfârșit, în vreme de necaz, se trezește noi dragostea către frați și bucuria în Domnul curge atunci de dăpe de deasupra. Cine a trăit acestea le înțelege, cine nu le-a trăit le va trăi și le va înțelege și el. Sărăcia lor, Lucie, a dat naștere la un belșuc de dărnicie din partea lor. Ilie egdicul, un învățător creștin de demult, spune așa Darnic, cu adevărat, nu e cel ce dă de bunăvoie cele de prisos, ci cel ce lasă cele de trebuință neapărată celor ce le răpesc. Creștinii din Corin care erau mai bogați, strângeau a nevoie ajutoarele pentru și săraci. Creștinii din Macedonia, însă, care erau săraci, Înțelegeau mai bine pe cei mai săraci ca ei. Iată marele rost al ispitelor și încercărilor din viața copilului lui Dumnezeu. El va înțelege și va ajuta mai repede pe cei ispitiți și încercați, pentru că știe ce înseamnă ispita și încercarea. Bogații se despart mai greu de bunurile lor, pentru că, cu cât au mai mult, inima li se îngreuiază și nu se poate mișca sprinten în lucrarea lui Dumnezeu. Bunăstarea usucă inimile față de nevoile altora. Sfântul Apostol Pavel căuta, cu multă dragoste și gingășie, să trezească pe frații din Corint, ca și ei să simtă cu lucrarea lui Dumnezeu și cu nevoile întregii frăcietăți. Cine trăiește numai pentru sine, se închilozează duhovnicește. Dernicia se învață prin practică, așa cum se învață toate celelalte virtuți. Cu cât dai mai mult și mai des, cu atât vei da mai ușor, pentru că devii mai ușor în alergarea către Domnul Isus. Un scriitor francez spunea că posesiunea desăvârșită nu se dovedește decât prin dăruire. Tot ce nu știi să dai, te subjugă. Numai ceea ce dai cu dragoste și cu smerenie este al tău cu adevărat. Dumnezeu privește nu la cât dai, ci la inima cu care dai, adică la intenție și mai ales privește la cât rămâne. Dărnicia face parte din organismul nostru duhovnicesc, așa cum picioarele fac parte din trup. Cine nu practică dărnicia este o și nu se poate mișca duhovnicește spre împărăția lui Dumnezeu. Cât cu privire la faptul că Dumnezeu măsoară și cântărește și apreciază numai ce ne rămâne, nu ceea ce dăm, ne este dovedit prin împrejurarea din Noul Testament, unde ni se arată pe Domnul Isus stând la ușa templului și urmărind pe cei care aruncau banii în cutia de la ușă. Ni se spune acolo că mulți bogați aruncau mult și că o văduvă săracă a aruncat numai doi bănuți care fac un gologan. Despre ea, Domnul Iisus spune însă, în ciuda faptului că a dat cel mai puțin dintre toți, că ea a dat cel mai mult și, adaugă Domnul Iisus, ea a dat tot ce avea ca să mai trăiască. Observați? Matematica Domnului Iisus este foarte curioasă. El nu a măsurat ce s-a dat de către fiecare, ci cât și-a păstrat fiecare. Și pentru că femeia aceasta, în ciuda faptului că a dat numai doi bănuți, dăduse tot ce avea să trăiască, Domnul Isus a lăudat-o și a spus că i-a dat cel mai mult dintre toți. Oare are ceva să ne comunice și nouă matematica aceasta a Domnului Isus? Încheiem, iubiți ascultători, mesajul acesta, programul 2C045 din partea emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, cu acea cugetare pe care am mai spus-o și cu alte prilejuri: ai numai atât cât dai, câștigi numai atât cât pierzi și trăiești doar atât cât mori. Adică, ceea ce dai în numele Domnului, aceea rămâne cu tine. Ceea ce pierzi de dragul împărăției lui Dumnezeu, aceea e câștigul tău. Și trăiești numai atât cât mor față de tine, jetfindu-te de dragul Domnului Isus Hristos. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămână peste toți cei ce se deschid să o primească pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin!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 Că ai trăit? cu ce Din câte O doabea dulși în Când alții Sunt în Și tremură săraci cu ce rămâi Din slava De Ce ai strâs, Când o să fii Focul, cu scris ne te